aquesta hora, com sempre Espai Vital i com sempre dic ja només queden dos programes vull dir, com sempre dic eh, saludo a la Teresa Teresa, hola, què tal? hola, molt bé, mira, us una miqueta avui un plat per ara que ve Sant Joan uh -huh. per la Festa Major un coca. plat de coca. Festa Major coca? no ja rap al forn en salsa de gambes. Estic segur que està boníssim. Oh, ha d'estar boníssim perquè jo també m'agradaria per menjar-vos. I no pots. No. No. <laughs> Molt bé, el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo in... de tolo I tolo Santos. Tolosantos. Tolo Hola, què tal? <laughs> Molt bé. Molt bé, avui el cercador tres notícies interessantíssimes i e intentarem tenir via telefònica, el director del de... Centre d'Assistència Primària de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Badia i no sé quantes coses més, perquè ens expliqui quan, o, o com està, quin ha estat el funcionament del COAP, quina és la valoració que en fa després d'un any, i volem conèixer també a veure si eh, s'està creant, s'està fent coses per la posada en marxa i, per, perdó, per la creació primer de, de l'ambulatori la Farigola mal, que està dalt de tot entre Cerdanyola i Ripollet de la el carretera tiana, Barcelona no sé, la part de dalt de tot que es veu que han de desmuntar el capdós i se'n van allà i monten un uh. altre cap i dius, jo un follon Molt bé, 3, 2, 1 comencem el programa d'avui al començament d'aquest programa volem parlar de vacances perquè marxem marxem de vacances però ho farem amb la Txell amb la Mari Ai ah, Maric, de fet ella ha entrevistat a una de les persones que ha anat a fer sortides a... bé, sortides i aprenentatge a alhora no sé, tot això us ho explicarà ella. Em sembla que entrevista a l'Anna Pérez i el curs que ha fet ha estat de Braille. Ja ho veuran, escoltin-la, escoltin-la. En aquest programa sempre expliquem les activitats que fan associacions, organitzacions... Parlem sempre des d'un punt de vista més organitzatiu, però moltes vegades ens oblidem de l'experiència de les persones doncs, que van en aquestes activitats, que s'organitzen. A vegades convidem doncs, a persones, a presidents d'associacions, a persones que organitzen tot tipus d'activitats, de voluntariat, cursos... I no parlem després amb les persones que n'han gaudit. En aquest cas volem parlar amb l'Anna Pérez, que és una persona que ha fet un curs de d'abrall com a alumna. Ella es va adreçar a l'associació Pro Disminuïts de la Universitat Autònoma perquè es va interessar sobre uns cursos d'abrall que s'impartien, es venen impartint, de fet, des de fa set anys a aquesta associació, de fet, la DUAB, que són les sigles de l'Associació Pro Disminuïts de l'Autònoma, imparteix cursos de brall i de llengua de signes per als estudiants que estiguin interessats. Ara aquests estudiants ja han acabat el curs i volem saber com ha estat la seva experiència. Hola, Anna, què tal? Hola, bona tarda, què tal? Bona tarda. Com ha anat això d'aprendre brall per una persona evident? Bé, bueno, jo crec que és, és molt interessant perquè, no sé, tens una visió diferent de, bueno, de les persones seves, com és el seu món, com, com s'han de moure pel, pel món a través del, del braile, llegint tot allò que, que nosaltres llegim amb la vista, ells ho han de llegir amb els dits, mm -hmm. i ha estat molt interessant. Aquest curs consistia en 24 hores dividides en 12 classes de dues hores cadascuna i els alumnes no només aprenien l'alfabet, sinó que també doncs, aprenien una miqueta, com deia l'Anna, eh, doncs, com una persona cega es desenvolupa la seva vida diària. Eh, Explica'ns alguna cosa que t'hagi xocat o que, que sigui... Bé, doncs alguna cosa que no t'esperaves del curs. Bueno, sobretot, no sé, no m'esperava que com era la vida cada dia d'una persona seva, no? Mai no m'ho havia plantejat, potser és el que li passa a tothom, no? Que no, ningú no s'ho no planteja. Llavors, al dia a dia, l'anar al súper i no, no tenir els productes etiquetats en braille, no saber que estàs comprant, les barreres arquitectòniques... I, en general, barreres que la societat no fa res per treure, no? I és una mica dur i difícil moure's pel món amb totes aquestes barreres que els vidents no ens adonem, però realment són bastant importants per la gent que no hi veu. Mm -hmm. Són les anomenades barreres de comunicació, que a vegades sí. doncs, no es tenen tant en compte, potser s'entén més el terme barrera arquitectònica, com deies, però la barrera de comunicació potser a vegades l'oblidem més, no? Sí, l'oblidem més. Uh, L'Anna està, està preparant-se per ser pedagoga, és així? Sí, bueno, l'hogopeda. Ai, perdó, l'hogopeda, <laughs> perdona. Sí, bueno, en tot cas, la, la idea és que, eh, bueno, tu comentaves en una petita preentrevista que parlàvem, doncs que potser sí que, que et podia servir d'alguna manera haver entès una miqueta aquest, entre cometes, món de les persones cegues per poder-te enfrontar amb la teva feina eh, futura. Sí tant perquè no sé mai no sa, no sabré si alguna persona que vingui a la meva consulta pot ser cega i tenir algun problema amb el llenguatge o, o algun problema que jo li pugui tractar en rehabilitació i vols tenir eh, aquest coneixement del em pot servir per ajudar-li a rehabilitar el seu llenguatge perquè no només ha de ser l'escrit sinó que potser el parlar. Uh -huh. I llavors és una manera de poder comunicar-me en escrit per aquest, amb aquestes persones per poder-me anar a una rehabilitació que facin ells sols a casa uh -huh. o com, com faig amb els vidents però amb els nens que siguin secs o amb els adults que siguin secs si i em vinguin a demanar ajuda. Uh -huh. I ara la típica pregunta que segur que t'han fet els teus coneguts i la teva família. És difícil això del brall? Bueno, no sé, a nosaltres érem un grup que se'ns ha fet un... bastant fàcil aprendre. En, en un primer cop, quan te'l trobes, penses guau, mai no sabré interpretar res amb Braille, Però després comences a, a mirar i, i finalment, doncs, una mica sí que, sí que n'és sí de difícil, però acabes aprenent i tot és la pràctica, no? Jo mm -hmm. també ho veig des del punt de vista la, de que, so, bueno, de que sí que veig i encara i tot ha estat una mica difícil aprendre amb tots els signes, totes el, les puntuacions. No em vull imaginar com serà per una persona que no hi vegi. Vosaltres heu après a escriure, amb màquina, amb punxó, heu estudiat una miqueta la tecnologia i també heu llegit tant mirant com amb els dits. És així? Sí. sí, uh -huh. sí. O sigui que en realitat heu fet una miqueta de de totes les maneres que té d'accedir una persona cega a la informació avui dia. Sí. Molt bé, doncs, una última pregunta recomanes l'experiència per futurs estudiants? Sí, jo sí que la recomano. A més que s'aprenen moltes coses i es fan amics no? i està molt bé. Jo sí la recomano. Molt bé. Doncs, bueno, nosaltres et recomanem que potser, si t'atreveixes, eh, comencis a fer també el curs de Llengua de Signes algun dia, tot i que sigui més complex, no? Sí. Però bé, en tot cas, doncs, mh, igual sí que també per la teva feina podria ser molt útil. I tant, i tant que sí. Moltes gràcies, Anna, per haver-nos vale. atès. I esperem tu. parlar amb tu una propera vegada. Vale. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Espai vital, el primer programa adaptat de la zona. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, dona suport a la petició del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, a la qual es sol·licita els grups parlamentaris que reformi la llei de tràfic i seguretat vial per tal que sigui considerada infracció greu a estacionar ...o aturar-se en places d'aparcament reservanes... ...per a persones amb discapacitat. Per a parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat... ...de la línia telefònica a Francesc Pérez... ...és el president de CoCarmil. Saludem, Francesc Pérez, bon dia. Bon dia. Francesc Pérez, eh, eh, aquesta proposta de llei... ...que heu enviat al Congrés dels Diputats... ...ja té la seva resposta? No, encara no. Això ha iniciat el tràmit parlamentari. Nosaltres hem fet una proposta de llei, com molt bé deies en el teu cancel·lament, en què demanem una revisió de la llei de transició social vial per tal de penalitzar amb una infracció greu aquelles persones que ocupen places eh, reservades als discapacitats, a persones que tenen unitat reduïda. Aquest fet és habitual i ens estem trobant que moltes persones que realment podrien gaudir d'aquest servei i realment el necessiten perquè tenen que estar prop de llocs que vagin a fer serveis o algunes gestions doncs es veuen constantment ocupades per gent que realment no les necessita i de quina és la proposta aquesta que hem elevat alguns dels diputats Una proposta que no es queda només amb el sancionament in situ, sinó que a més es demana que es treguin punts del carnet Sí, va associada amb, dos, amb dues línies una és que fins ara era una infracció lleu demanem que sigui una infracció greu i paral·lelament també al mateix temps que resti dos punts del carnet. Aha. Pensa, Francesc, que amb això conseguiríem conscienciar, encara que sigui pagant, a tota la ciutadania? Home, nosaltres ens hem una mica greuna per aquesta línia, diguem una mica penalista, no?, de, de penalitzar la gent amb pèrdua dos punts i que les infraccions siguin més elevades. Jo penso que hauria de néixer una mica de que tothom fos conscient de que ocupar passa d'aquesta és eh, fem un greus comparatiu amb la gent i no és un caprici tenir una plaça al terra pintada per persones amb mobilitat reduïda. El que passa és que la realitat ens està indicant que, malauradament, hem, hem, com hem de fer aquest esforç o aquesta campanya de fer veure i visualitzar la gent que ens hem de posar en aquestes línies perquè, si no, la realitat eh, no és l'adequada i, per tant, els perjudicats són directament les persones que ho necessiten. Suposem que, com el vostre comitè, eh, com a comitè de persones amb discapacitat haureu engegat d'altres campanyes per conscienciar de no aparcar en els llocs de persones amb mobilitat reduïda. Home, això s'ha fet al llarg del temps, És a dir, al llarg del moviment de la discapacitat s'han fet diverses campanyes, no només per consciència, sinó per aconseguir aquestes places, perquè moltes vegades eh, aconseguir una plaça d'aquest tipus doncs, també té el seu per què. El que passa que arriba un moment que la coyuntura t'indica que no presentanar per una vida legislativa, perquè el que no podem fer és cada persona amb discapacitat, que realment tingui dret a una plaça de humitat reduïda, fer de policia in situ, en el moment en què es troba que una persona que no té dret a aquesta plaça nos està aparcat i, i clar, nosaltres creiem que el nostre, el nostre usuari i per extensió el cocarmi, no hem de fer de policia, no hem d'arbitrar, mesures conjuntament amb l'administració perquè això es reguli, es contempli. En aquest àmbit i, i en l'àmbit de, de l'aparcament, pensa en Francesc Pérez que és necessari fer més aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda? Jo penso que, que sí, jo penso que més aparcaments amb mobilitat reduïda allà on faci falta se n'han de fer. No és un caprici, és un tret i una necessitat. És a dir, que una persona que té mobilitat reduïda fa una gestió directe amb algun tipus d'establiment públic o administració, i penso que s'ha de facilitar l'accés no només a l'edifici, sinó també a poder aparcar properament. El nombre, això ho havíem de fer un estudi, jo penso que entre tots ens posaríem d'acord. El que sí que és cert és que com a nivell que tenim ara, que pel nostre interès continuen sent poques, doncs tenen que estar realment regulades. I de quina és la demanda aquesta elevada al Congrés dels Diputats per modificar la llei? A la nostra ignorància, quants eh, aparcaments eh, de minusvàlids eh, s'obliga, la llei obliga a fer a cada poble, o no va per llei? No, jo crec que no va per llei, el tant per cent no el tinc a estar alert, Vull dir, no et puc contestar amb dates d'aquesta pregunta, però jo penso que és una mica la, la llei i la sensibilitat, no? jo penso que també hem de veure mica les necessitats. Però jo penso que cada ajuntament fa els esforços i cada vegada visualitza més aparcaments o unitat reduïda. Jo penso que hem de seguir aquesta menya pedagosia i la societat, ja penso, és una resposta positiva. Paral·lelament, nosaltres, com a COCARMI, hem de fer les mesures associatives que ens indicava abans perquè nosaltres crec de forçar l'administració perquè no només compleixi les places que té que tenir, sinó que també, doncs, realment, sancioni aquelles persones que no les utilitzen adequadament. Francesc Pérez, ja per últim, eh, podrem veure aquesta nova llei que es demana des del Cocarmi, la podrem veure feta, i eh, en quant temps? La nostra expectativa és que la puguem veure feta, i entenem que amb el termini més curt possible, perquè realment això ens hem posat d'acord a nivell estatal que realment és una necessitat i per l'extensió que d'autonomia ho està reclamant. Jo penso que això, si, si som optimistes, que sempre ho som des del sector, doncs a veure si a principis del 2009 o a finals d'aquest any puguem aconseguir-ho. Doncs molt bé, Francesc Pérez, president del COCARMI, li agraïm moltíssim l'atenció amb Espai Vital i esperem que la propera trucada ja, ja s'hagi complert aquesta fita. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Ja us senten vostès, eh, sintonia roda informativa. Anem a fer un vol, anem a fer un tom, es diu, es diu tom. Eh, eh que és sí, un tom. Fem un tom pel Vallès Occidental i comencem per Sardanyola, allò es troba el Xavi Poza. Hola, Xavi. Dues concentracions i mobilitzacions ciutadanes han destacat les jornades, els últims dies a la nostra ciutat en relació a qüestions relacionades amb la salut pública i també amb qüestions relacionades amb la mobilitat de les persones. D'una banda, la coordinadora per la sanitat pública de Barberà, Sardanyola, Montcadi, Reixac i Ripollet va convocar dissabte passat una marxa des del cap de Sardanyola-Ripollet fins als terrenys de l'antiga radosa, on hi ha projectes construir l'Hospital Ernest que El calendari d'obres per exigir l'Hospital ha patit continuos centrarregiments ves que la consellera de Sanitat Marina Geli va presentar el mapa sanitari del Vallès Occidental al juliol de 2005. Un centenar de manifestants van tallar la carretera de Barcelona per recórrer al curt trajecte que hi ha des del Cap 2 fins als terrenys de l'antiga Rodosa, on es va pintar un mural reivindicant la construcció de l'hospital. L'acte es va desenvolupar sense incidències, tot i que des de l'organització denuncien el que consideren presència i acció desproporcionada dels Mossos d'Esquadra. La història de l'Hospital Ernest Lluc es remonta al novembre de 2004, quan Generalitat i Mancomunitat acorden la ubicació de l'equipament sanitari als terrenys de l'antiga Arredosa, majoritàriament al terme municipal de Mancada. al maig de 2005, la consellera Geli anuncia que la primera pedra de l'hospital es posarà al llarg de 2006. A principis de 2008, la Generalitat comunica que les obres iniciaran a la tardor de 2009. Imma Prat, una de les portaveus de la coordinadora, pensa que el projecte urbanístic que l'Ajuntament de Mancada vol lligar la construcció de l'hospital per recuperar la zona és una de les raons que estan intervenint la construcció d'un centre sanitari que considera indispensable per descongestionar el partaulí i donar serveis a simulacions en perspectives de creixement. D'altra banda, el passat dilluns es posava en marxa a Cerdanyola la nova línia 3 de Busurbà, la línia que uneix Canaletes amb l'estació de Renfe de la Universitat Autònoma passant pel centre del municipi Canxarau i Serra Parera. Una nova línia que fa un recorregut de poc més de 12 quilòmetres i compta amb 32 parades, que complementa també el servei que ofereixen ja la línia 1 que uneix Canaletes amb Cancoi i la línia 2 que connecta Canceldar amb el centre de Cerdanyola i Bellaterra. L'associació La Tortuga, Cerdanyola Sense Barreres, va fer acte de presència en la presentació d'aquesta línia d'autobus urbà per denunciar l'incompliment de les mesures d'accessibilitat dels autobusos urbans interurbans que circulen per la ciutat. La presidenta de la Tortuga, Teresa Ardèvol, assegura que hi ha diversos autobusos amb les rampes d'accés a variades i que l'empresa no pren cap mesura per a solucionar-ho. Des de Sardanyo, la ràdio, Xavier Pazà. Gràcies, Xavier. Anem a Ripollet. Allò es troba la Rè la que ens porta als 5 cèntims sanitaris d'actualitat. Hola, Xavi. Aquesta setmana, des de Ripollet, us expliquem que, en compliment del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet, signat a l'octubre de 2006, la Generalitat ja ha publicat les inversions previstes pel nostre municipi. Es tracta de la construcció del CAP Pinatons, la posada en marxa del centre sociosanitari inclòs al centre d'atenció integral per a la gent gran, la construcció de l'Hospital Ernest Juc i la posada en marxa del CAP La Farigola, situat a la carretera nacional 150, que prestarà serveis al barri de Cantiana. D'altra banda, el passat dijous, 5 de juny els alcaldes i regidors de salut dels municipis de Ripollet i altres 11 poblacions ballesanes, juntament amb representants de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya van mantenir una reunió per tal d'iniciar els tràmits necessaris per a la Constitució del Govern Territorial de Salut Vallès Occidental-Est. Aquest govern serà un consorci que es crearà com a conseqüència de la signatura i desenvolupament del Pacte per a la Salut signat al març de 2006. Això és tot, fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Eh, anem cap a Montcada, és de la Silvia Díaz. Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui parlem de mudances si és que el centre mèdic de Can Sant Joan i una unitat de serveis socials funcionen des de dilluns al centre Cursal, un equipament que has de vindre al referent de la vida social i cultural del barri de Can Sant Joan. Pel que fa al dispensari, hem de recordar que des de la dècada dels 80, el barri disposa d'una unitat mèdica. Fins ara el servei es duia a terme en un equipament situat al carrer Turó 39, de dimensions reduïdes, on treballen la infermera i una metgessa de família. El local antic havia quedat vell i presentava problemes constants d'humitat i d'inundacions. El nou centre disposa de tres consultes mèdiques i d'una sala d'espera més àmplies que les actuals. A més, en aquest espai hi ha també el servei del DAPSI. D'altra banda, des de dilluns, l'espai de referència en matèria de serveis socials per als veïns de la Ribera, Can Sant Joan i Cancollàs és la unitat que funciona a la segona planta del Cursal. La resta de veïns del municipi hauran de continuar anant a les oficines del carrer Buixó, al centre de Montcada. Els primers serveis que s'hi han posat en marxa han estat la mediació cultural per a la comunitat gitana i l'atenció primària d'infància i famílies. El 18 de juny anirà l'atenció a la gent gran i la dependència. Serveis Socials disposarà el Cursal de forma permanent d'una educadora social, una treballadora social de família, una mediadora cultural i també una persona de suport administratiu. Hem de recordar que la inauguració oficial de totes les dependències del centre Cursal serà el dia 24 de juny, coincidint amb la Festa Major del barri de Can Sant Joan. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent, Sílvia. Anem rapid rpidament capa barbarà. Allà es troba la núria cabrera Bona tarda. El consistori Barbereng ha signat amb la Universitat Autònoma de Barcelona un conveni perquè estudiants de la Facultat de Psicologia de l'Autònoma duguin a terme les seves pràctiques professionals a la nostra ciutat. Les pràctiques que s'ha previst que s'iniciin el darrer trimestre d'enguany vol que l'alumnat posi en pràctica els continguts teòrics i les competències adquirides a la seva formació universitària. Cal destacar que aquestes pràctiques tindran un reconeixement de crèdits segons el pla d'estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Inicialment, la primera d'aquestes persones se seleccionarà d'entre les interessades les quals donen a terme les seves pràctiques en el servei d'atenció psicològica del Programa per la Igualtat de les Dones de l'Ajuntament. Es tracta d'un servei especialitzat d'atenció individual que té com a finalitat fer una orientació diagnòstica psicològica per valorar la competitivitat amb la teràpia grupal i la necessitat de tractament individual. A més, també, des d'aquest servei s'ofereix un recurs terapèutic per a aquelles dones de bàrbara que es trobin o hagin estat en situació de violència de gènere. Des de bàrbara és tot. De bàrbara cap a Santa Perpètua, estrella Núñez. Hola, Xavi. Avui, com que ja hem començat el compte enrere de final de temporada, hem començat ja a pensar en les vacances i ves per on que ja hi ha qui les té més que organitzades. Un total de 18 persones amb discapacitat de Santa Parpètua i de la Llagosta participaran a la desena edició de les colònies d'estiu que organitza Creu Roja Sabadell Vallès Sud. Les colònies es desenvoluparan de l'1 al 6 de juliol al Parc Natural del Montseny. En les colònies d'estiu per a persones amb discapacitat participaran, com dèiem, un total de 18 persones amb discapacitats pertanyents a les entitats Espaifacos de la Llagosta i a l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua i 12 voluntaris. Al llarg d'una setmana, tots ells conviuran a la casa de colònies Camp Vendrell, situada a l'entorn natural del Montseny, entre els municipis d'Arbúcies i Hostalric. Es tracta d'un espai lúdic en què Creu Roja vol ajudar a la plena integració de les persones amb discapacitat física i psíquica. Cada any, els tècnics d'intervenció social elaboren una sèrie d'activitats com gincanes, jocs d'aigua, tallers de manualitats, karaoke o el joc de la coneixença que s'articulen al voltant d'un motiu que serveix com a centre d'interès. Aquest any, el motiu que impregnarà els jocs i activitats serà els indis. Els voluntaris de Creu Roja ja com a monitors de les colònies, com a dinamitzadors de les activitats i proporcionant el suport necessari als usuaris. Els objectius d'aquest projecte són millorar l'autonomia dels participants, treballar la psicomotricitat, estimular la creativitat i la imaginació, desenvolupar el sentiment de pertinença al grup i treballar els valors com el respecte als demés i a l'entorn natural en què en desenvoluparà, es desenvoluparà la convivència. A més, les colònies també serveixen per oferir un espai de respir a les persones cuidadores. Amb enveja davant de la perspectiva d'unes vacances d'aquí a No Res, ens acomiadem aquesta setmana... Des de Santa Perpètua. Adéu, Xavi, fins la setmana vinent. Gràcies, Estrella. De Santa Perpètua a l'última de les connexions d'aquesta roda informativa. Amb la Marta Mancebo des de Ràdio TNT, Trinitat Nova, ella ens informa. Hola, Xavi. Avui des de Ràdio TNT, Trinitat Nova, tractarem un tema que malauradament afecta la salut física i sobretot mental d'algunes dones, la violència de gènere. Casos molt recents i propers al barri han donat la veu de d'alarma, fent que l'Associació de Veïns, conjuntament amb el Pla Comunitari, es solidaritzi amb aquestes dones que viuen diàriament situacions de violència. Per això hem començat ja a construir un projecte que ens doti d'eines per prevenir i enfrontar les diferents formes de violència, un taller d'autodefensa per dones amb perspectiva de gènere. La finalitat del taller serà que totes les dones elaborin una estratègia per evitar acostar-se a determinats tipus de persones o abandonar en el cas de tenir una parella agressiva aquest tipus de relacions per tal de no repetir patrons de conducta treballant l'autoestima perduda i la comprensió de la situació viscuda. Amb el treball en grup, l'objectiu és deixar enrere la culpa, la por, la vergonya i la inseguretat que moltes vegades persegueix les dones després d'haver sigut víctimes de qualsevol tipus de maltractament. Prevenir l'aïllament i aprofitar aquestes experiències per posar cara i nom a un fet que encara avui ens pot resultar incòmode d'acceptar. Prioritàriament el projecte va dirigit a les dones que en l'actualitat estan en ple procés de reconstrucció de la seva vida, però el taller estarà obert a, tota la, a totes les dones que tinguin inquietuds per aprendre a defensar-se i intercanviar experiències. Les sessions es dividiran en dues parts, una part teòrica, on s'introduiran temes com l'abús sexual, la por o l'agressor, i una part pràctica en la qual s'aprendrà, per exemple, a defensar-se amb objectes que normalment duem damunt, com per exemple unes claus. Aquest projecte pretén connectar a totes les dones assistents, donar-les un lloc on compartir experiències, expressar les seves pors i treballar per evitar més agressions i reconèixer la violència en la qual moltes vegades estem tan sumant es que som incapaces de veure. Això és tot Xavi des de Ràdio TNT fins a setmana vinent. Estàs escoltant espaai vital. I de la roda informativa amb aquesta sintonia una roda por los bajos fondos. Allà trobem el nostre cercador ben preparat amb les seves notícies preparades dintre del seu zulo, que digo jo el zulo de la informació. Ens acosten notícies tan bones i clares que les ha tret del nostre blog del bloc d'Espai Vital, que recordeu, eh, l'adreça per poder veure-ho a l'ordinador és les 3W, dobles, ràdio, guió, espai guió vital punt blogspot.com eh? Vostès poden veure que totes les informacions que anem donant aquí al programa eh, ho tenen en aquest blog a més del programa que us el podeu baixar a través d'aquest blog eh? hi ha una opció que li dons un clic i diu què quieres abrir, descargar o cancelar pues vosaltres sabreu tots molt bé, comencem amb el cercador. L'UBIH, és a dir, la sida, es podrà combatre amb un únic comprimit al dia. El Ministeri de Sanitat i Consum ha aprovat avui la primera teràpia triple per el virus de sida, que permetrà combatre la, la malaltia amb un sol comprimit al dia i no caldrà prendre diversos com fins ara. El fàrmac conté efivirenz, entricitabina i tenofobir. I ara i a Espanya es comercialitzen a les farmacèutiques Bristol-Myers-Skip i Gelat, sota el nom de a Aquesta combinació facilita el compliment del tractament i suposa una millora de la qualitat de vida pel pacient segons han manifestat diversos experts durant la presentació del farmac. La veritat és que ens volen complicar la vida. Fina-ci-quí i cibri-des-nís eh, els, els, els components ferans eh? bueno, i txusquís i llogues frederà-s-fens. Bé, vostès igual que jo, no ens n'hem enterat ni un pijo, però es diu així, eh? Es diu així, com ho ha dit ell, així com ha pogut, però es diu així. Desgraciadament el que ho, pren, ho sabrà. Ho sabrà segur, clar. Segur. I millor que nosaltres no ho tinguem que aprendre. Doncs clar que sí, dona. Eh, prevenció, sobretot prevenció. Ah, això sí. Ara després t'explicaré com prevenir uh, el, el SIDA. Però això t'ho diré fora de sí. micro. Sí, <laughs> anava a dir, ja. <laughs> Els metges catalans creuen que contractar estrangers no és la solució. Jo penso que tampoc, però... El Col·legi de Metges de Barcelona i el Sindicat de Metges de Catalunya ha concedit a manifestar la seva sorpresa perquè es pretengui solucionar la falta de metges de capçalera amb facultatius estrangers sense la titulació homologada. I ha coincidit que no es soluciona el problema. La consellera de Salut, Marina Geli, ha plantejat avui el ministre de, de, de Sanitat, Bernat Soria, la possibilitat d'utilitzar l'article 8 de la llei d'ordinació de professionals sanitaris que permet la concentració de professionals estrangers, tots esperant l'homologació homolog definitiva del títol. Molt bé, segona notícia, ens en queda una, que és la més alegre diu el trasplantament és l'única cosa positiva després de la mort bueno, alegre, alegre, el que es diu alegre home, tampoc home, la no? persona que viu li donen algun, alguna cosa fetge al fetge, el cor o alguna cosa, algun, pues, òrgan, algun, algun òrgan algun òrgan i pot viure ben acabat, pues, això és una alegria una part de tristesa i una part d'alegria clar sí, doncs vinga, anem per la notícia això és el que pensen els pares del Jordi Madurell, un noi de barceloní que va morir a l'any 1990 en un accident de moto amb només 20 anys. Amb aquesta idea al cap, com a únic consol, van decidir donar tots els òrgans al seu fill, del seu fill en un acte de solidaritat i d'amor, que, segons, segons han assegurat, els han omplert de satisfacció i, fàcil, i, fe, i felicitat. I és que, segons ha explicat la mare d'en Jordi, és motiu de joia saber que el cor del meu fill encara viu i dona vida. Amb aquestes paraules i amb motiu de la celebració del dia del donant, els mà volen recordar la importància de fer-se d'un NAM per salvar vides i convèncer convença, sí, el 20% de les famílies que encara es neguen a donar a Catalunya. Realment es farà de, es farà idora, veus, jo també tinc paraules Home, és complicades, que, si no, fa una cosa tinguera de donar d'un fill. Sí. Però comences a rumiar perquè després que s'ha de mort, per què fa la dora? Perquè... I, ser... I si pots fer-ho bé per a altra persona, doncs mira... Perquè s'ho fotin els cucs... Això. Eh? Bé, més val que ho traspassem abans, no? Ah, això mateix. Efectivament. Eh? Dir, una, una, una gran idea, això de poder canviar sí. peces de... Tenir Com... peces de recanvi, de recanvi. humanes no? Com els cotxes no, ha, no recanvien els cotxes doncs ser ah, el clar. Llàstima que no passem l'ITUV no. sí, sí que li passem sí, sí que La passem, sí. Sí. La passem sí. també fer sí. no? fan anàlisis i fan una revisió mèdica fan, jo. jo dic l'ITUV <laughs> Molt bé senyors Estan vostès Espai Vital Recording un programa coproduït per les emissores de Sardanyola Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio TNT. Estàs escoltant Espai Vital. A l'espai vital d'avui volem parlar de valoracions. Si vostès direm, valoracions de què? Vostès se'n recorden que ara fa un any, un any i mig, va començar a funcionar a Cerdanyola, allà on està el Capdós. Una planta que la van anomenar el Coab, era el Centre d'Urgències d'Assistència Primària. Doncs molt bé, ara eh, volem fer valoració i ho farem amb el director del Servei d'Assistència Primària, Cerdanyola Ripollet, va eh, Badia i no sé què més, el doctor Òscar Solans, al que saludem. Senyor Solans, bon dia. Hola, bon dia. Quina és la valoració que en fa vostè d'aquest any mig de funcionament del Coap? Bueno, és una valoració, podríem dir i definir, de creixement de visites, eh, d'activitat. És un centre que en aquest últim any cada vegada ha tingut més activitat i estem encara pues, intentant redefinir les funcions de, de que la població acabi de conèixer les funcions que té aquest servei per ser el, me, el més... ...el més útil per la població. Molt bé, parlant d'altres eh, centres d'assistència... ...s'ha parlat eh, de la construcció d'un nou cap... ...a la zona d'Uralita. Sabem que la construcció està aprovada... encara no s'ha començat a fer res, no? No, no és així. Eh, aquest cap ja té nom, es dirà cap la farigola ...i és el cap que hi ha a la cartera Barcelona... ...la construcció l'està realitzant CatSalut... Departament de Salut. I la previsió d'obertura ens la dirà a salut però s'està força avançat. Eh? És un centre que ja portant temps treballant. A quines zones donarà servei? Donarà servei a població de... que actualment s'està visitant a Serra Parera. El cap Serra Parera també donarà a un territori de Ripollet i a un territori de la zona de Canaletes. Mm -hmm. eh, la posada en marxa d'aquest cap... Eh donarà finalització al CAP2? No és substitutiu? No, no substitutiu per res. El CAP2 té una, una cartera de serveis en la qual està integrat tota l'especialitzada. Tenim tots els especialistes allà. Tenim un servei de d'atenció d'urgències, que és el CUAP, com bé he dit abans. Mm. Tenim radiologia, tenim... Atenció a la dona, tenim el cas... Tenim moltes, moltes altres coses que seguiran allà, de, de fet, no canvia res, pràcticament. Eh? De fet, està prevista també la posada en marxa d'un hospital, eh, just pràcticament al costat del, del centre, al CAP2. Uh -huh. eh, això, això què farà? Eh, què farà? Que es mimbi el servei del CAP2 que desapareixi el CAP-2 amb la posada en marxa de l'hospital? Hi ha algun pla previs ja? Aviam, la posada en marxa de l'hospital, un cop estigui posada a l'hospital, els serveis que es faran al CAP-2 s'hauran de reorganitzar, eh? Mm -hmm. Això no vol dir... Hola? Hola, sí, sí. Sí, s'havia tallat. No em sentit la segona part. No, la desaparició del CAP2 no està prevista eh? ja, ja la, la, quan es posi la, el nou hospital es reordenaran els serveis que hi ha al CAP2 segons l'eficiència que pugui donar l'hospital amb, aquell, amb aquelles unitats o no eh? però, però tot això dependrà de, de, de, del servei que donarà l'hospital Molt bé, tornem al CAP Farigola només hi haurà medicina general medicina familiar o també eh, ens especialitzarem en algun sector? Les àrees bàsiques de salut d'atenció primària la previsió, l'estàndard que tenim és, és fer atenció primària només, eh? Sí que és veritat que en alguns centres estem donant alguna atenció especialitzada, puntual, com el cas de reumatologia i, i també s'està fent en algun cas algun suport de salut mental serà un, un àrea bàsica més com qualsevol altra És a dir, que s'alimentarà de metges eh, que ja tenen en plantilla o han d'anar a buscar metges fora? s'alimentarà de metges que ja, que ja estan en altres centres, més metges nous. Haurem de fer contractacions noves, també. Per si sí, hi haurà un creixement de professionals en el territori de Sardanyola. Com hem sentit i hem vist molts eh, per televisió, la manca de metges és, està a l'ordre del dia. Uh -huh i s'estan intentant buscar metges fora de, del nostre país. Eh, en aquest cas, els CAPs eh, noten molt la falta de metges en, en, en aquest territori el que vostè domina? Penso que la nostra zona és com a totes, eh sí que ho notem i tant que ho notem, que falten metges, no d'ara, eh? ja fa un parell d'anys, i sobretot pediatria, eh? és, és el, el col·lectiu de metges que més falta. També és veritat que és una zona que està molt tocant a Barcelona i això ens facilita que la gent vulgui venir a, a treballar. És una zona en la qual estem propers a Barcelona i, i els serveis sanitaris que, tenen són, que tenim són de qualitat. I no notem, notem, eh? notem la falta de metges, però no tant com altres territoris més rurals o més distancials de nuclis urbans importants, eh? que mm. estan en una situació pitjor que la nostra. Doctor Solans, doni-nos dates te vostè dates de posada en funcionament del Farigola. No depèn de l'ICS, eh? no depèn de l'Institut Català de la Salut, depèn de una seguida de, de que han de que han de venir, com és acabament de les obres, provi provisió de, dels equipaments i i l'organització uh -huh. dels serveis, eh. Però probablement no li puc dir una data <coughs> perquè no la, perquè depèn de totes aquestes coses, eh jo penso que el tindrem obert aviat eh? Bé, així ho esperem Doctor Escar Solans, director del SAP Cerdanyola, Ripollet, Badia eh, quantes I... són, més? són més? Cerdanyola, Ripollet, Badia i Barberà Ah, bé, doncs li agraïm moltíssim que hagi la trucada d'Espai Vital i l'emplacem a tornar a parlar amb vostè quan tinguem, com a mínim el cap mig construït Molt bé. Gràcies i okay. bon dia Moltíssimes gràcies. A vostè. Adéu això és Espai Vital Des de Ripollet, Cerdanyola, Barberà, Moncada Santa Perpètua eh, Trinitat Nova, Barcelona i De todos los rincones del mundo Porque también salimos en internet eh, Què us sembla? Oy, dale, mm, no bé. Bé. Els plats, els plats de la 3 Ara toca, Goita. sintonia Cuina. Cuina. Cuina adaptada per la Teresa Diviu. Un plat exquisit avui, em deia, al començament del programa la sí, Teresa. Sí, perquè hi ha alguns que aquí no els agrada, però jo crec que és un plat molt bo. Mm -hmm. Rap el, el forn ah. amb una salsa de de gambes De gambes oh, sí. això és cuina de, de senyors de ah, no. oh. ferra, Ferradria de, de Ferran Adriana sí, eh? i no si posa vull dir que si vols cuinar no cal tantes tontorietes I us diré el que fa falta mira, si voleu pues, hi ha cues de rap fresques si no estan congelades mm -hmm. hi ha unes de petitones doncs mm -hmm. pues, poseu una cueta per cada un per cap per cap. Mm. Després, jo poso dues gambes d'aquelles grosses vermelles sí. per cap. Si voleu més, vosaltres mateixos allò, que cadascú es faci... És depèn de la crisi de, la cada, crisi un, de, de, cada, de cada un. un sí. eh? Perquè, perquè avui en dia, ahir vaig sí. veure un programa que parlava de la crisi. Sí, sí, sí. Està malament. Els aliments està, està tot molt mal, eh? Mal. Si no podeu frescos, doncs mira, congelat que n'hi ha d'aquelles... Gambes grosses, vermelles, congelades, també són bones. Ah. Una ceba, si no podeu ratllar-la, doncs 50 grams de ceba ratllada. Molt bé. Dos tomàquets ratlladets, que més un rajolí de brandy, que deu ser conyac, no? Brandy. Sí, dona, sí. Sí, sí. Després també mig gotet de, de nata líquida. Ah. -ha. Sal, pebre i oli. Molt bé. Poseu en el forn li poseu un rajolí d'oli i poseu... A una safata, no? Safata, a una safata, sí. Els, les cues de rap. Sí. Primer engegueu el forn a 180. Mm -hmm. Quan hi poseu les cuetes, després la baixeu a 150 i ho teniu, doncs, pues, mira, 8 minuts o 10, ho diguem-ne, eh, però... Bé. Més de tant, pues, una paella i poseu una mica d'oli i fregiu les gambes. Ah per un cantó i per l'altre, no gaire fregides. Quan ja teniu fregidetes, les, una miqueta, eh? Les aparteu. Les enrocim una mica? Una miqueta, poca Va. cosa. Allò que ha de ser, una miqueta al cap perquè deixin una miqueta de suquet. El soquet. ahà. I l'aparteu del foc. I l'aparteu també de l'extractor. Sí. I tireu un rajolí de Brandy i ho enceneu i deixeu que escrivi aquell brandi. Ahà. Uh -huh. Quan s'hagi ja cremat, ja podeu treure aquelles gambes amb un plat. Hmm. Allà hi poseu una mica d'oli i fregiu la ceba i el tomàquet. Quan hagi la ceba i el tomàquet mig fregideta, i poseu els caps de les gambes. Els allà. caps, val. Hi poseu una mica de sal i pebre i allà deixeu que es vagi fregint una miqueta, que es canvi de fregir el tomàquet i anar borxant el cac, que vagi triant el suc mm -hmm. i tireu cosa de mig gotet de crema de llet o menys no, mig gotet, ja n'hi ha prou uh -huh. de crema de llet allà dintre i que vagi fent el xup-xup dos minuts o tres mm -hmm. que faci el xup, -xup. com vagi fet el xutxup? ho poseu en el pot del Tormix i amb el Tormix picar-ho tot aquells caps amb el que han s'ofregit picar-ho molt bé després que no voleu trobar-hi trossos de coses ho passeu pel xino sí. amb un bol o amb una salsera ah. ja teniu la salsa uh -huh. els gambes si us han quedat fredes els poseu un moment a dintre el forn amb el, amb el rap amb el rap que ja estarà i així ho podeu posar ja en els plats, cadascú que es posi una coeta, dues gambetes o tres, i repartiu la salseta aquella per sobre el rap i per on vulgueu i trobo que és un dinar està molt bé Boníssim, Teresa Boníssim. A ah, la setmana que ve els postres. Els postres eh, bons també, eh? Bons, bons. Han de ser bons, perquè per un plat bo ha d'haver un postre bo Un postre bo. Clar, ah, com ara la Teresa se'ns ha aficionat a platos pijos pues, Ah, ja. jo els dono perquè també perquè els altres gent també poden menjar-ho, no? Ahà, uh doncs -huh. pues sí A veure pues si ja són de restaurant Tothom, clar eh? Oh, mira, per directora també serviria No puc fer res però per, per dirigir eh. Dirigir? Dirigir restaurant, tu inventes els plats si ho diriger, ah, ja ets, això i ho dirigeixes i ja està. Molt bé, doncs marxem Marxem, goita, goita quina cançó Fa una nit Clara i tranquil·la doncs amb el Cisa, marxem. Ens acomiadem de vostès. Gràcies per la seva atenció. A tu, Teresa, gràcies. al nostre cercador i el Jordi Puy, el nostre tècnic i un servidor que els parla, Xavier Casas. La setmana que ve tornem, però és l'última. És l'última abans d'anar de vacances. Eh? que o tingueu en compte. Si ho heu... tornarem, no. Eh, torna... Boy, tranquil·la l'octubre. l'ottuba. Ah. bo, bo, que vacances. Jo nered de pensar més menjars. Ja us eh, endonaré, sí. ja ens tenia un al cap, però ja no ens donat i de donar-lo. Molt bé, senyors. Apa, fins una la setmana de menjà. Ja. A callar ja, que acabem fins la setmana vinent. Alibabà i el gupli. Oh Benvinguts, Passeu, passeu de les tristos Se'n farem fum A casa me és casa amb vostres i és queiu ja... Jaimito i doña Urraca i en Carpanta i Barba Sul, i Frankenstein i l'home llop i el conte Dràcula interessant La monatxita i Peter Pan la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat. Els reis d'Orient, Papa Noel, el pató d'Onalia i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu de les tristors, em farem fum, a casa meva és casa vostra, si és que hi ha. Senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxiquei, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del Sarc i en Patufé. Senyor Charlor, senyor Felix, en Pinocho bé amb l'amor, Agafada del bracet Hi ha la dona que ve en globus A la família Ulisses I el capitán Trueno en petit Mi Jerryri la puxa queixtavammbi i mo vi dir I l' mare triu si sí, sí. i porta i fil món Viquilem bra, Vi quinem tell la caputja. roge el que ganer En co liso i en bo vell Olble men passeu. passeu. I faltes tu.